Det podcast, det är jag som är Carlos Leo heter jag och det här är vårt fjärde avsnitt Fjärde avsnitt En månad Ja, det kan man också säga, det flyger fram ja. Och vi flyger fram och är igång med vår första lilla punkt. Ja, vilken organisation har vi valt idag? Ja, idag har vi valt att tillägna detta avsnitt till Västtrafik Som gör hand om, om kollektivtrafiken i Västra Götaland Eller Göteborg med Omnade och brås och det är ganska stort, jag vet inte exakt. Det är som... Och så klart och kanske som sig bör så får de mest skit. Men det de, de, de, de levererar är ju en väldigt viktig del av samhället tycker jag. Och allt som ofta så går bussarna väldigt bra, spårvarna går bra, busschaufförerna är trevliga. Eller de säger hej om man säger hej till dem ibland. Ja, det gör de. Och det, det ska göras om mycket busslinjerna och sådär nu, 9 december är det stora datumet och redan nu har de börjat få en del skiter, min sysse till exempel är jättesur eh, och jag vill liksom för gå det lite med att om lite bröm och därför så tillägnar vi detta fjärde avsnitt av vår podcast till Västtrafik. Ni gör ett jättebra jobb Ni gör ett bra jobb. bra jobb Vad är det så exakt som skulle hända? Det ska bli mer stombussar Ja, som är så dum och inte har kollat det jag vet inte mer än att det är vissa vissa det kommer tre nya expressbussar till exempel vet, de vet har ju de har ju alltså, lila typ express rosat, och sånt. eller Nej. lite längre ja uh, lite längre reser ut av stopp Du är grön express gå till kungel eller, ja. eller till måndal eller möllike nu kommer rosa express oh. svart express oh. och gul express oh. de går vet jag inte antingen färgerna <laughs> rosa express vill jag åka. jag tror den går till tyskland Turslanda. Turslanda. <laughs> Med den fjongen på ja. Så där sjönk marknadsvärdet på villorna. <laughs> <den>. <laughs> det kan ju bli lite kontroversiellt. Vart ska svart express Ja. Gå? också till Turslanda. De får <laughs> det, är det är ingen aning. Ja. De får passa. Sig. Svart och gul borde gå tillsammans så det borde gå till sist annars. <laughs> Det går så, Nej, men så det är klockrent och tack för allt för att fick. Ja. Nu är det faktiskt så att Carlos har fyllt år i veckan. Yes. Hur gammal är du nu? Jag har fyllt 26. 26. Hur firade du? Ja, det var inte så mycket. Vi var ute och jag och min sambo ute på restaurang. Tidigare på jag jobbade den dagen. Mm. Och sen på, på kvällen så... Innan vi gick ut så fick jag några paket och så... Här så ja det blir en ganska tidig kväll är ja. ja, inget speciellt så som du brukar vara, kanske efter 25 det... 30 kanske blir stort ja, igen, 30 eller? blir jag ja. låt det... eller 40 ännu större kanske allt alla tio talen blir stora ja 60. Men, 60. <laughs> jag börjar stjälja mig med de matematikerna <laughs> nämbropping ja nämbropping dropping. Det är <laughs> ja, men det kan bli stort men alltså, alla tio talen absolut självklart ska vi se fram mot mot 30 Eh, ja, det gör inte alls Nej <laughs> Men åldersnöja kan jag nog inte säga Det, det var inte så aktuellt Nej. Varken vid 25 Vi får 30 Men jag alltså, tror jag att jag skulle drabbas av det I alla fall ingenting eh, Ingenting speciellt, det är 26 Det, det är inte så farligt Nej. Men för att gå återgå till, till dig Fick du några, <laughs> några bra presenter? Jag fick godis mm. Som var specifikt Till mig så jag skulle ge till dig. Som jag inte har fått än. Men... <laughs> Nej, <laughs> men du, du kommer. Ja. Jag fick jag, fick, ja, fick jag en skjorta, en t-shirt, ett par hörlivrar, ett öllgott. Mm. Sen det står, du är så söt. Ja, när du sover. På baksidan. I små bokstäver. Aha. Nej, det finns inte en Som man säger, du var när tillräckligt nära. Eh, vad fick jag mer? Jag fick en, en jättefin bok av mina vänner. Ja, du var med på ah, det, då, då, då. det kommunistiska manifestet ja. eh, som ska med till Thailand. Vi återkommer, återkommer till Thailands resan eh, senare i programmet. Jag fick. Eh... Men det var mycket. Det här, några saker du sa hade väl eh, döskal till eh, motiv? Och sånt, ja. så mycket sant. <laughs> ja. Jag gillar ju din mobil som ligger här med pärlor. Ja. Eller diamanter. Ja, det är väl sånt här man kallar för Swarkovski... Jag vet inte vad vi kallar det kallas, här är. Äkta fejk. Äkta fake, ja. ja. <laughs> äkta <syntets>. ja. <laughs> um... Jag tycker faktiskt att det är snyggt. Ja, ja, ja, jag, jag gillar du, det också. du är alltså pärlor på hela baksidan för din bil. Ja. Nej, diamanter, äkta fejk. Ja. Och, är... Och så ljusare då som skapar formen av en av en med två korslagda ben under så, precis som en piratflagga okay. ja, väldigt påminner om San Pauli. Eh, symbolen som också är ett så jag gillar men jag vill lägga upp en bild på på mobilskanet och se. men det är som du säger, ett genomgående tema av dödskallar på mina, mina presenter hörlurarna var också små dödskallar så man, man ser utifrån så ser det ut som dödskallar Ja, jag missade jag pratar inte med dig på hela din förelse då. Fast jag försökte ringa dig, men det var lite sent faktiskt. Men... Ja, så sa vi, vi gick och lades tidigt och var båda trötta. Kommer du ihåg när jag fyllde senast? senast. Nu har jag ju väldigt dåligt minne. För du ringde mig då? den dagen. Men du... Vätta, Vänta, jag ringde dig och jag visste inte att det var din förelse. Nej, och jag sa ah, inget där. Ja, det ja, men, men det är så jag brukar säga Att jag kan väldigt många födelsedagar. Jag kan 365 Men jag har ingen aning om vem som fyller år på de här dagarna 366 finns ju till och med I år? Ja, vissa år i alla fall så det... det var inte i år Jag tror inte. Jag inte Det är bara för att jag vet att det är Klink. mest att på nej Ja, också nu men, ja. men, men 26 du har ingen åldersnöja sa du, mm. inte jag heller egentligen Men däremot så tänker jag ibland när jag hör andra människor som är 26 För Egentligen är det nästan bara tjejer yeah. Men man läser om en tjej Och det står i ju Eller någonting om är 26 Eller någon som bara berättar det så tänker jag Fan vad gammal hon är, det är ingen ung tjej Vad <skratt> tänker jag, nej men liksom Förstår vad jag vad här okay. utan att tänka på att jag är exakt lika gammal <skratt> ja Jo men Vad var va, va. Men vad är det för artikel i tidningen? Vad kan det vara? Kan det, vara att de... ja, men, det kan väl stå till exempel om det står om, nu vet jag inte hur gammal hon är men så att det står om så mycket bättre och så ja. står det Miss Lee, 26. Ja, okay. Det var hennes dag, du vet, sådär. När de bara lägger in hålet, fast det inte en lite spännande roll. Så, ja, nej, nej, kan jag vara med. Vi är så fall, och, jag har sett. Ja, förlåt. Han Anna med också när man hör någon som är väldigt som har gjort, åstadkommit mycket som man kanske är lite Precis. Kanske svartsjuk eller avsjukt Och så är den personen yngre till och med. Ja, ja det, men det är ingen åldersnöja. Det, det är det bara av, Ja, precis. Av. Av. Det, det är det vi kallar. Men, ja, det var exakt det jag skulle komma till. Om det står någonting, till exempel misslid. hon ja, Jag vet inte. Nej, men vi ser, hon, hon ser ut att kunna vara något sånt. Men hon har ju åstadkommit så mycket. Och hon är ju väldigt talangfull. Ja. Men, nu, jag, jag är inte stensåld på det här så mycket bättre. Men... Man kommer ändå att undan det, för det har blivit en sån stor succé och det så man, hör låtarna och man hör ju låterna man hör ju hon har talang. Och ja, det klart man lite av en sjuk. och Speciellt någon som är yngre, när jag satt och kollade på amerikansk fotboll igår, så sa en Kåreberg han... Nu, nu spelar jag ju väg lite, men... du sa en kodeberg. han såg väldigt ung ut. Så jag gick in och kollade lite sen på Wikipedia. Han är 88. Och vem vet hur mycket han känner och han är två De år yngre än oss. Leo, vad har du velat säga hela veckan? Hela veckan har jag velat säga det här. Um, för jag läste på, jag gjorde ett quiz till min syster som förlorar och då läste jag på lite om Prince, det heter Artisten Prince. Ja. Som jag visste och som du också kanske vet så hade han ju en... en några år på 90-talet när han inte kallade sig för Prince. Mm -hmm. Utan han hade en symbol. Ja, symbol ja. ja Och så kallades han för Love Simple. Eller The Simple. Eller The Artist Formed Alone as Prince. Och den här symbolen som han då som var hans artistnamn. Som han ville skulle vara med om. Om det då skulle stå liksom i tidningen. ja Den nya skivan av. Och då skulle det vara symbolen där. Och den symbolen var en, en symbol han själv hade gjort som är typ som en blandning av du vet symbolen för manligt och kvinnligt, du vet en pil som pekar upp eller ett kors som pekar ner ja, det. En Så det var ju upplagt. Men den symbolen finns ju inte på någons du vet Times New Roman eller så. Så att hans skivbolag fick skicka ut disketter, du vet 3.5 tums disketter med typsnitt där den här symbolen fanns med till alla, till alla tidningar som de då ville skulle skriva om honom. Wow. Man kan tänka Fy fan vad förbannad det måste ha ett på en Varför kan han inte bara heta... Ta något annat namn. Det kan ha varit så att det var någon skiv... Någon sån som gjorde att han inte fick heta Prince. Det vet jag inte. Så han kanske inte kunde kalla sig det under den här tiden. Men fan han kunde ju tagit ett ord man kan skriva med bokstäverna som finns. Det finns många Och så sitter det någon stackare där som får först göra den här symbolen. Och lägga in det i tidskits och sen skicka ut över hela världen. En storhetsvansinne från Prince. Liksom. Ja, men, jag har inte riktigt förstått hur stor han var. Men jag vet, min faran berättade att han satt på samma plan som honom. Ja. När de var utavresten med, med laget. Men det var ett jädraste hej. De förstod inte riktigt vad det var först. Ja. Först han såg han. Och det, med all och vet du, såhär, det, Allting tog ju två timmar längre. Och båda. Och, Aha, och, och varv. Och, ja, det, det, det var ju säkerhet så det stod till. Men, ja, vadå? jag men... mig. Ja. Okej. Okay, men... Så det, det var det. Jag tyckte det var lite fascinerande. Så det var min, min grej. Ja. Jag lyckades faktiskt säga den en gång. Den här, det här quizet som jag gjorde var på en förfest som min syster hade. För hon hade också fyllt år. Ja. Och sen efteråt, då bara berättade jag det här för någon. Hon satt snällt och lyssnade. Ja, du tog tag i den. Lyssna på det här. Jag måste lite så säga det. Lite så var det. Ja, men det var bra, bra att du fick sagt det. Ja, det känns skönt. Det känns bättre. Ja. <laughs> och det som är väldigt skönt att få sagt detta också, jag har inte eh, ja, jag har inte fått sagt det. Jag har berättat berättat, jag, jag var ute och promenera för ett tag sedan. Åh, oh jag har pingviner i min trädgård. Jag har slått skogen inte min det i min trädgård. du får var pingviner i slått Ja, det jag. Ja, jag inte ja. Det, Men det får jag berätta för det ser ju oss av min trädgård. Ja. Det är min trädgård. Jag bara går några, okay, några kilometer dit men jag har pingviner i min trädgård. De är väldigt roliga. Ja, jag, den, när, det rolig. när vi, var där, vi var där på kvällen och var mörkt. jag oh, tråkigt, han bara stod där. Det luktar fisk också. Ja. Luktar pingviner fisk eller att de käkar fisk? Nej, det var nog bara att de har blivit matade och så ligger det en fisk där någonstans. Mm. Det luktar inte gott. Och, men sen så fick, fick jag reda på också det är också något jag hade säga för, för jag fick reda på lite information om de här peminerna de hämtades för många år inte hur många år sedan men det har inte kommit dit några fler sedan dess ja, nu, nu ska jag gärna veta just hur många år men jag vet att de har eh, reproducerat sig själva ja men då trivs de då det är ju måste de ja, göra annars gör de inte det men hur, hur, um, hur, hur, farligt hur farligt är det? Hur stor är risken att ja, incest, tänker jag? Jag tror inte att det är så. Jag tror inte att varje gång några som parar sig som är för nära släkt. Jag tror inte alltid det blir knäppt. Alltså. Nej, jag varje... Det är inte bara för höjd risk. Ibland händer det väl, men jag tror inte det. Ja, ja, ja du, du, du, du att risken blir större. Jag tror det är ju så är ju närmare släkt du är. Mm. och Eftersom pygvider absolut inte lever lika ner som människor i ett turläggande lever då måste vi pala sig oftare. Ja. <laughs> Men jag vet inte hur, hur de påverkar idag. Det är inte så att de kan känna av på något sätt också. Ja, att att där de den, en, ögonen det här är fan en syster eller någonting. <laughs> eller om de känner något. Bråttor ja, ja, och så. De, de hoppar ju på varandra. Ja. hela tiden tydligen då förökar sig som tusen kaniner antagligen också ja. men för det, vad gäller människor så en gång i tiden så hörde jag en procentsiffra på hur många äktenskap i Sverige där de två som är sig kommer från olika dialekt pratar olika dialekt mm -hmm. och det var jättemånga att över 50 och någon sa att det är som ett nästan som en evolutionär grej att för med en olika dialekt då är det säkert att man inte är för nära släkt det <laughs> är <går> det är inte så man med. tänker nu, Nej. men att man kanske dras till någon för att han är lätt. Tror du det menar? Ja. ja. Yes, då går vi på topp 10-listan. I den här kan jag som ska leverera en lista med 10 citat. Men har du rangordnat dem? Nej, då måste jag säga att det är inte det, det är rangordnat. Om man rangordnar ser utlägga det är det, det, har det mycket svårare. För då måste man kunna förklara ja. varför. Jaha, varför var den bättre än den? Nej. Nej, nej Det nej, kommer nej, nog det inte bli så blivit. många... Nej, du, du får vi se när det kallar för det. Min ska i till dig senare. Kanske kan oj, jag gör det Oj, du oj. Ja. Eller så bara rangorna de, de, de, de fem första, de tre första. Ja, det kan man se. Ja, ja det får vi se. Mitt första citat kommer från Arne Hägerfors. Du har VM 94. Det ser mörkt ut på kamerans avbyta Fantastiskt um, Mitt andra citat från uh, Henry Ford. Whether you think you can or you can't, you're right. Ha? Mitt tredje citat kommer från Stolt. Jag, ska låta jag säga om det. Är, från eller uh, någon norsk elev efter uh, Breiviks uh, terror, Terrordåd och det ljud som, som följer Om en människa kan visa så mycket hat Tänk på hur mycket kärlek vi alla kan visa tillsammans Mitt fjärde citat kommer från En handbåsspelare som spelade svenska landslaget Jag ska låta vara anonym Som frågade Varifrån kommer laget Liverpool? <laughs> Nästa citat är citerad, William Shakespeare Better to have loved and lost than never to have loved at all. det brittiskt uttal där, också, tycker jag. Very nice. Ja. Då det blir det australiensigt plötsligt. Ja. <laughs> Nästa citat kommer från ur en, ur en dikt så det kan vara ett ord på gränsen mot ett ordspråk, men älska mig mest när jag förtjänar det minst då behöver jag det bäst. Det var tydligen någonting för mig För jag klantar mig tydligen ganska mycket ibland okay. Och då behöver jag mycket kärlek Får en lik till dig Känns dikt, som den, du den. den slog direkt på mig eh, Nästa citat Allt som behövs för att ondskan ska segra Är att det goda inte gör något alls eh, Nästa citat Från Muhammad Ali Det är bara ett jobb Gräset växer, fåglar flyger Vågor slår mot stranden jag spöar upp folk. En riktig citatmaskin den här. <laughs> verkligen. Ja verkligen. Eh, sen så går, vi, går vi in lite mer på djupet. Ideal är fyrton. Inte hamnar. Jag tyckte också att ja, det, det var att det bra. Och det sista citerar vi. Ernst Hemingway. Lycka. Och det är mycket enkelt. God hälsa och dåligt minne. Ja. Det känns som att han hade de två. <laughs> ja, jag ja tar... mycket lycklig. Ja, och bara, Men, för... Du är jävligt intresserad. Vad, vad, var det som, vad var kriterierna för att komma med på listan? listan? Alltså, vad tänkte du... För... Vad var... Ja. De, första, de första kriterierna var... att jag vill, Eftersom du skulle numrera dem. Men jag skulle inte placera dem. Vilket jag tyckte bäst två, tre. Här, då får jag ta en från varje. för. Det märkte jag sen när jag började söka på internet. Man kan söka om man skulle hitta citat för de första, första citaten hittade jag med en gång för det var sådana som jag kommer ihåg vilken var det? Stoltenberg till exempel, och Hägerfors kommer jag ihåg jag kommer ihåg jag kommer ihåg <laughs> ja, var, var Liverpool kommer ifrån så de här de kommer jag ihåg men det var inte säkert att de skulle komma in med en gång Nej. jag tänkte jag får ta en lite från varje, för det fanns Citat om liv Citat om kärlek, citat om makt Om pengar ja. jag, Men jag får ju sätta mig att utforska det Idag så jag tycker jag det är bäst i varje kategori ja. det, det blir så, så ofta De som kanske får mig att skratta lite Men vad till exempel, om vi bara tar här mm. eh, Ideal är fyrton inte hamnar ja. Varför tar du Alltså vad är det som Varför väljer den? Jag säger inte att det var dåligt verkligen. Inte. Jag vill bara höra varför Absolut, absolut jag, Den, den fick, som sagt så satt jag och letade ganska mycket på på, på nätet när det kom till de citaten som jag, inte, så jag kanske inte hade hört så ofta för att som inte poppade upp mig en gång men då läste jag detta jag hade, jag hade inte hört det citatet innan men jag, så läste jag det och jag satt och tänkte och funderade det här är inte dumt och så gick jag vidare och så, alltså, jag har inte hittat något annat intressant men den här satt kvar och, men, och var, varför satt den så då? för att det är sant och vad är det som är sant? vad, vad menas med det? Då? vad är det som ideal, idealen det är någonting så, om, om vi ser på människan ute på, på havet och det här ska, ska föreställa att vi, idealen ska visa oss eh, det visar oss en riktning att gå mm. men du, du ska ju inte stanna i den till exempel säga hamnen som är fullt av, proppfull av naivitet, om det nu heter naivitet. Man vill ju inte vara för naiv, så man följer fyrtornet. ja, så, ja Lägger du till i hamnen ja, då, du, då, kan, då blir du ju -naiv. Utan Du stannar där och så tar du en container med naivitet ja. och så tar du med den och så följer du Fyrtornen istället. Men om idealet är eh, alltså bara så, så god som möjligt om du parkerar i den hamnen så är det ju bara väldigt, väldigt god. Ja, precis. om du bara är, om du absolut, absolut bara är god då tror du saknar vad de andra, alla andra fyrtonen. för Den bilden, den mentala bilden som jag fick då var det då har fyrtorn runt omkring dig bakom där finns hamnarna. Ja. Så om du då drar dig direkt till hamnen, eller motfyra en godhet och lägger till i hamnen. Ja. Då har du ingenting av det andra. Nej. Ja. Ja, då har ja, du ingenting det och Det finns ju hur många fyr som helst. Exemplet så är jag naiv. Då har du på andra sidan och så har du humor. Kritisk. Det finns ju en massa vänster. Så... Det var, det var så det här som, som fastnade. Det som gav med en mental bild i huvudet. Det hamnade lite på listan. Ah, jag gillade, och så, och jag, gillade jag, jag tyckte det var, det var djupt. Det var bra. Jag var fastnade för den fortfarande. Jag får med det med. Var, från vilket, vilken stad kommer Liverpool? För det, den kom också varje gång jag hittade något, någon kul sportmetafor. Eller förlåt, metafor, ett Citat. Och det här har, vi, vi hade ju en när jag, när jag spelade handboll förr ja. för men i, alla fall, i de laget som jag spelade för då, då hade vi en liten lista med flosker ja. eh, dumma, dumma eh, Var du med på den? Yeah, just, yeah. Det kan ha varit med den hissingen Hisingen Hisinger style Ay, poker. Texas poker ja. som jag ber berättade om förra veckan ja. Nej, okay. det, det kan hända att, att den var med där. men vi hade flera det var en, en kille som frågade hur lång är femman när vi skulle springa mm. det, eh, det var med dem så kom den här så, men det var det jag kom på först och det är den som har var på Var varifrån kommer Liverpool när vi mm. kör ta fotboll och tänkte, har du hört den där basballspelaren som fick fråga eh, vad är klockan och då frågar han menar du nu <laughs> det är också jävligt <laughs> Den är bra med. Om jag hade sett det så hade jag kommit Men det är kul att Det fanns ju många citat Med Britney Spears Sen får man ju vara lite källkritisk Och undra om de här verkligen stämmer och Hon hon undrar Vad ligger det här i Australien egentligen Var ju något så, så korkad kan det inte vara Nej ja vet men jag här, har haft det har varit väldigt kul att leta igenom alla alla citaten. Eh, jag ser man har läst väldigt många just av Oscar Wilde Mark Twain eh, och så vidare men det... Jag vill inte säga att man är för dum för att, för att kunna hantera dem och varför de inte hamnat på listan ja. men jag, tänkte, jag, jag hittade ett djupt eller i alla fall ett djupt med, med fyra och hamnarna men de andra citaten tyckte jag det, det är de som jag har nödvändigt det, det reflekterar kanske något av mig jag tyckte det var roligt med, med roliga citat Men ska man säga att de roliga citaten det är det roligaste du vet de som är med där det roligaste har man sagt så <laughs> det är det absolut roligast som sagt. Som går att komprimera då, eller som är kort. Ja, det, det är väl det, det, bland de roligaste one-liners som, som jag har hört ja. ja för, nej, nu, nu, jag kommer inte ihåg under VM 94 jag hörde ju, jag hörde ju till den som som mannen först droppade. Nej, jag med det. Ja, jag, jag hörde jag hörde den senare. Och då när jag hörde den så jag vik mig ja. av skratt. Och e Nej, det var nog den. Men vad hände du får? Det förstod jag inte riktigt. Jaha, ja. oavsett ja. om du tror att du kan något, göra något eller du inte kan göra något, är du rätt? Ja, för jag alltså, tror jag att jag kanske skulle ha om, om jag tror att jag inte kan göra ja. det här, då kan jag inte det. Har ja, du ju trodde det själv så, så är det lika bra att lägga ner mig en gång. Ja. Men om du tror att du kan och du... Om ja, du verkligen. Ja, verkligen. Ja, verkligen tror att du kan så kan du göra det. Ja. ja, det är ju intressant. Intressant. Om man tänker att man... Det här med... Att det bara gäller att vilja någonting så det går. Men det går ju inte om man inte vill. Men det är mycket He som man vill som inte går, tänker jag. Ja, om man, om man, man går han... in i det helhjärtat. Han så det, så det är det också kanske ett diffusbild. Jens, Jens doltenberg där, eller om det nu var någon av de högt uppsatta ungdomsrepresentanter ja, ja. det var ju väldigt fint Men, och, det, det är en sån där grej som jag antar att du också minns var vi tillsammans den kvällen? 22 juli? nej jag var på jobbet då ah, okay, okay. jag kommer ihåg att vi, det, blev jätt, det blev ett väldigt mycket i bussen när det, tog, det som hände ja. <täusperar> så fick jag Johans så satt bredvid med de håller på att bomba i Oslo ja. bomba i Oslo? Det, det är inte första april, nej. Ja. Och sen, sen så fick vi reda på, nej, ja, ännu senare när vi, när vi kom hem att, att, de, att de hade skjutit också. Ja, de, han, Breivik, hade varit ute och skjutit också. Ja. Äh, För det är en av de här grejerna som alla minst vart de var när de fick reda på det. Ja. Även om det var en utdragen äh, händelse om man säger så. Ja, sk skjutningarna kommer jag inte exakt ihåg var, vart jag var. Men jag kommer ihåg att jag läste, fick läsa artikeln på telefon om bombningarna. Ja. Det kommer jag ihåg. Och jag kommer även ihåg att jag var hemma hos... Det eh, vill så när, när flygplanen flög in i World Trade Center. Ja. Då var jag hemma hos, eh, hos en kapis och han... Herregud, det var 2001. Hur gamla var vi? Eh ja vi nej jag måste ha fått flytta 15 ja var ja, han måste han han slog på och han fick ett samtal och sin fars och så sat på scenen ja de hade till den scenen på den tiden och då såg jag att ja flygplanen flög in och det var eld och, och eld och rök kan ska jag säga att jag visste inte exakt vad det betydde då nej vilka är mer vilka är mer händelser ja mer händelser... Vad har vi? Stora hände, Tsunamin i Thailand. Det kommer, jag, det kommer jag inte ihåg. Det var så utdraget. Jag förstod inte att det var så stor grej först heller. Nej, det kan ju ha varit det också. Nej... Eh. Anna Lind, hon, det var också trauma. Jag kommer inte ihåg vart jag var när man begreppade att hon hade dött. Liksom. För då trodde man inte att det var så farligt först. Nej... Det kan jag, jag kommer jag att ta ihåg. Vart var du? Ja, det, jag var satt i, i skolan. På gymnasiet. Och så sa någon, kom någon och sa där på morgonen att ja, men nu har hon dött. Och då trodde jag att fan, hon hade bara blivit lite knivskuren i armen eller någonting. För oftast så förstorades ju saker och ting upp. Mm. Men det var ju verkligen inte att så Sen jag minns nej, jag också han. Eh, Taimur Abdul Wahab. Han som sprängde sig. Han, miss, ja, han skulle spränga sig. Ja. och ville väl antaga döda fler. Det gick sådär. Ja. Självmordsbomb. Ja, det, det, gå för det är tydligen så det ofta går för dem. Man har kanske inte om dem. Nej men det är tydligen så. Det är inte så lätt. Nej, man får inte glömma den mänskliga faktorn. Där spelar det in ja. ganska ordentligt. Okay. En av de roligaste jag hör på radio var de efterlyste någon som de misstänkte för ett flertal självmordsattacker. Alltså, såklart, Ingblad. Att, att han var liksom låg bakom på något sätt, men de sa det på ett sådant sätt som så man tänkte vara här länge. Ja, det hamnar på min citatlista. Ja. Så vi får lägga in det som äh, gästspelare. Ja. Ja, det väldigt... Men yes. i, om vi går i, i andra toner. Lista jag har förberett för dig. Ja. Äh, jag vill veta dina topp 10 covers, musikcovers oh. Ja. Jag, tror, jag vet att du, du, har, du har ett stort musikintresse. Ett, väldigt en, kommersiell musik. För, ja. Ja, jag, jag tycker ibland att du går ja. ganska mycket tillbaka i tiden också. Ja. Eh, och det måste man göra om man ska hitta covers originalen och veta att det är en cover. Men så, så jag ska ha, alltså vad ska man säga, ska det vara de bästa... Nya versionerna alltså, Ja precis, de ja, bästa nya ja. versionerna Men om jag till exempel har som favoritlåt Säger att jag tycker att eh, Party in the USA, Miley Cyrus ja. Är min favoritlåt Och så har någon annan gjort en version Men det är inte själva lågen jag, jag förstår, jag, jag tror jag förstår vad du menar Den nya, alltså själva covern Ska vara så bra som möjligt ska Jag ska låta dig göra ett val då om, om, vi, om vi ändrar listan till Istället för bästa covern Ja. Som om Miley Cyrus skulle vara ja. din favorit. Natt! Det är en härlig låt faktiskt. <laughs> den är god att ja. Antingen det, eller så att du får välja bästa originalet med sämsta cover. Oj, men den är jävligt svår. Den är väldigt ja. svår. Då går jag nog på, får jag välja här. Alltså? Ja, för ja, men då väljer. går jag på det första du sa, kavern bästa cover. Bästa covern, och så, ja, så får originalet vara som det är. Ja. Men du får jag... Ja, intressant. Jag tror att det kommer bli... Det, det är precis... Down your alley. Ja, just cover är kul för de här som är eh, vet, liksom lite mindre kommersiella säger någon trubadur och sånt där. Mm. Om de gör en cover, då kallas det inte cover. Då kallas det tolkning. <laughs> och Ulf Rundell tolkar. Ja, kanske inte Ulf Rundell, men du förstår vad jag menar. Ja, du satt tillräckligt mycket knäverk och, och tillräckligt konstigt kläder då kallar det på händer. Ja. Hon Keshe, eller vad hon heter, hon kan ju inte göra tolkningar. Hon Nej. gör covers. <laughs> Nej. Men, och hon men, vet väl inte ens att hon gör det. Hon De får texten och så sjung det här. Precis, ja. Och så säger han, okej okay, men dropa drar på en samma baslinje som en tio första. Ja, och fan vilken bra titel, Like a Virgin. Jag tänkte att hon har kommit på den tidigare. <laughs> precis, hon har det lättare så. sig. Hon bara jag sjunger om en bad love Jack. Mm. Eh, Nej men en bra lista. Eller en bra, ett bra tema till mig, känner jag. Ja, det var ja. kul. Så God bless! Ska vi prata lite om Ladies Night? Det är också svårt nu när jag känner att spekulera för man vet ju inte hur det går till eftersom vi får aldrig se hur de här Ladies Night. Nej. Nej. Men det var kul om vi drog ihop Gentleman's snack. Men jag tror också att man tänker åh en sån här löjlig sketch nån inte har några byxor på sig eller nyheter, det var äckligt och vilken äcklig stämning det skulle bli bland alla män. Kanske, men jag tror fan det är värre stämning bland tanter. Ja, någon... Snusktanter är, värre än snu är, är, är ändå snuskigare än snuskubbar tror jag ja de kommer nog utifrån Night ganska hesa ja, och jag tror också att män även redan i vår ålder, man liksom vet så att vi skulle vara där och det är de här personerna på scenen om liksom, stämningen blir så liksom lite köttig så tror jag när man som man eller som gubbe är liksom medvetet ibland om att fan nej nu är jag ju där och, och, och tassar, alltså kring den gränsen för vad som är okej okay och inte, jag kan inte stå och skrika och hålla på och, och, och skrika de här orden, jag tror kvinnor är mycket mer ovana vid att vara nära den gränsen så när de väljer ett sånt sammanhang då, då har de ingen aning om helt plötsligt så, så slänger de sig upp på scenen och börjar dra i Martin Stenmark. Tror du jag menar att de <laughs> flippar över för de är inte vana vid att vara på på tveksam mark. Jag tycker du har inte ja. intressant teori. Och det, också, det går också ihop med det här jag har hört som säkert inte stämmer men Pallas heter ett ställe ute yes. Där medelålders människor går. Yes. Jurassic Park eller yes. Och att de männen eller killarna ska man nog säga som plockar disk där. Ja. Att de bara kan hålla brickor med en hand. För att de måste slå bort alla, alla händer på sin rumpa med den andra handen. För det spelar ingen roll vilken ålder de är. Den... Nej, jag det ju vet, vet att snusk, snusktanterna är så snuskiga. Ja, jag har också hört man hör roliga... Är man I Göteborg så har man hört roliga historier om ja. I den här... I den kategorin. Ja. Ja. <laughs> Men sen tror inte jag... Om man tänker att du och din sambo, att ni är samma typ av personer som alltså är lika gamla ungefär. Ni går på samma ställe och allt det där. Ja, vi bor ihop. Ja, men precis. Ja, men hon var väl på Hon var väl på Ladies Night. Hon var, hon var på Ladies Night men ja. hade du gått på gentleman's Night? Det, det är en bra fråga. Jag vet Det, det känns konstigt. Ja. Det känns konstigt. Det hade inte känt som att det, det skulle vara något svik mot henne att, att jag går och tittar på, på, på talangfulla domer eller de tjejer som ser, ser bra ut. Men det hade känts konstigt. För hela konceptet just med när Då blir det ju som om gentlemensnär skulle följa i någon sorts fotspåre. Att vi skulle stå och skrika. som du säger, vi är inte lika bekväma i det. Nej. Jag okay. vet inte om jag hade fixat det. Jag... <clears throat> Jag tror inte. Heller nej, att, men jag jag jag fick en konstigt för jag trodde att vi jag trodde att det hade sålt ut. Nej det är, det lite men det jag tror inte att det just, finns inte. Nej, jag tror inte heller det. Jag kommer när jag var på jag såg Magnus uggla för många år sedan på Rondo. Mm. Det är ju väldigt, li, väldigt liten jämförelse med med Skandinavien. Och han hade med sig det var tre strippar. Som sl det slutade topless där ett Och visst, alla gubbar satt och Woho, Kappa ja. Nöjers! Oh, <laughs> Men eh, samtidigt kände jag Vad fan? Sit, eh. det, det var den känslan alltså, som jag kopplat tillbaks till nu när jag pratar om det. Sitta så en hel kväll. Ja. Nej. Nah. Yeah. Även om de inte kommer ta av sig så känner jag nah. Då tar jag nog en, en riktig konsert istället. Och också kanske den, eh, det utloppet Får vi killar och män kanske när vi går och kollar på sport? Det är bara män vi står upp vi skriker, även om det inte är på lättklädda tjejer eller så, så är det ändå kanske samma grej. En poäng. Absolut. Samma... Ja, precis. För tje tjejer går kanske inte lika i samma utsträckning. Inte i samma utsträckning på sport och skriker och om. Om man får vara så här klyschig så Ja men det är många tjejer som och kolla på hästhoppning du vet, där. Det är mm. inte alls samma ställning på läktarna där nej, Tror jag nej, Du klappar på med översidan av handen ja. Vill man ha riktigt busigt Ta fram till ett spö och bara slår någon, Några rader fram Det får Om man nu ska vara väldigt Stereotyper En tjej som står i ifk Skriker, snus inne Hår under armarna hon går inte på Ladies Night heller nej. För fjärde gången har vi nu gjort klart ett eh, härligt podcastavsnitt eh, Vi kommer självklart tillbaka nästa vecka ja. Och det här var ett bra avsnitt igen Ja Och för, och för fjärde gången så avslutar vi ja, Har du några visdomsord du vill avsluta med? <här> nej, jag har så många citat men det är inte många som har fastnat Nej, nej <här> Men eh, Ha det fint Ha det fint